Розплющивши очі, Славко довго не міг зрозуміти, де це він опинився. Потім, все згадавши, швидко схопився, розбудив Сашка. Саме тільки-но почало світати, і хлопці заквапилися додому, аби встигнути повернутися разом з іншими рибалками, бо свій похід на заклятий став від дорослих приховували. Крокуючись тежкою, Славко все розмірковував. Чи варто розповідати другові про той дивовижний сон? З одного боку і мовчати якось нечесно, але з другого ще подумає, що Славко здурів з переляку. Хто зна, скільки б хлопець ламав голову, але несподівано все вирішилося само собою. «Слухай, Славко!» Раптом рішуче зупинився брат. «Я ось, думав, думав, тільки ти не смійся, добре? Мені тут наснилося щось таке дивне». «Що наснилося?» – аж скрикнув Славко, хапаючи його за руку. «Козак? Еге? Молодий такий, вродливий?» «Так», – розгублено мовив Сашко, кліпаючи очима. «А ти звідки знаєш?» Коли виявилося, що снилося друзям одне й те саме, вони й зовсім отеріли. Оце-то так. Хоч плач, хоч смійся, хоч до лікаря йди. І що з усім цим тепер робити? Слухай, раптом аж підскочив Славко, а я гадаю, що з глузду ми не з'їхали. То така справа. Що компанії не любить, а коли так виходить, це нам попередження. Який, здивувався Сашку, що за попередження? А пам'ятаєш, що говорив козак? Тільки тому відкривається цей скарб, хто сміливість свою доведе і життя заради товариша не пошкодує, жваво підхопив Сашку. То що ти гадаєш? «А так», – посміхнувся брат, – «якщо ми зможемо довести свою сміливість, то і таємницю скарбу розкриємо. От тільки як її доводити будемо, не знаю». «Не проблема», – відмахнувся Сашко, повеселівши, – «є тисяча варіантів. Ось ходімо по дорозі і розповім». «Ми одного разу з хлопцями...» «Тільки, Славко, швидше пересувайся, а то батько нам такої риби дасть, що самим річку пірнати доведеться». 1660 рік. «Гей, Джуро!» Перекриваючи вранішній гомін, розлігся луною баз курінного отамана. Іде ж то лазить, оте мале бісеня?» І за куриня, Митью вигулькнув жвавий чорноокий хлопчина, років 13-14, і став перед Степаном Левченком. Я тут, що накажеш, батьку. Ой, Богдане, Богдане, вдавано насупився куріний. Хіба ж це діло, чому я тебе маю кликати по півгодини? Тут уже Куріний схитрував. Джура з'явився одразу, але треба інколи хлопця і підігнати, воно тільки на користь піде. А ну, гайда, посніданок, і не гайся мені, бо зараз на мну чуба то знатимеш, як наказів слухати. Останні слова Кошовий доказував уже вітрові, хлопця давно й слід захолов. Отже, чортів син, усміхнувся, погладжуючи вуса коріний. Гарний козак виросте, як Бог дасть. Братові Дмитру на підмогу, а кошу нашому на славу. На січі розпочинався звичайний будень. Після купання козаки вже збиралися до сніданку, весело перемовляючись. Зазвичай осавул, суддя та інша військова старшина сідали до столу в куренях, де були записані. Джури теж харчувалися разом зі своїми наставниками. Куріний Степан Левченко, наминаючи ще гарячу соломаху, краєм ока поглядав на свого джуру. «Минає час, людоньки добрі». Лише чотири роки тому впросив його Дмитро Краченко взяти до себе молодшого брата Богдана. Малей худеньке хлоп'я, а вже який козак виріс на запорозьких харчах. І справді хлопчина був меткий, моторний, накази виконував швидко і вправно, а бойову науку схоплював миттєво, немов і раніше все це знав. На бойових герцях Богданко вже міг здолати 18-річних юнаків, а верхи їздив, немов у сідлі народився. Давалася в знаки і наука брата Дмитра, котрий забрав хлопчика на Січ ще 10-річним і протягом 4 років кожної вільної хвилини навчав малого військовій справі. Я все впорав батьку, вивів куряного з роздумів дзвінки Богданів голос.